Розділ 11. Через 11 днів після того, як було знайдено тіло Керол Денбарже, на північ Нової Англії налетів буревій з дощем і снігом. На шостому поверсі Східного медичного центру штату Мен того ранку все відбувалося з невеликим запізненням. Більшість персоналу не змогла вчасно дістатися на роботу, і ті, що дісталися, мусили крутитись, аби підтримувати сякий-такий лад. Було вже по 9, коли одна з санітарок, молода жінка на ім'я Елісон Коновер, принесла містерові старету його легкий сніданок. Містер Старет одужував після інфаркту і відбував свої два місяці у відділенні інтенсивної терапії. То був звичайний термін після інфарктного лікування. Справи містера старета йшли непогано він лежав у 619 палаті і по секрету сказав дружині. Що найкраще спонукає його до одужання, перспектива позбутися товариства живого трупа на другому ліжку. Невпинне шурхотіння штучних легенів, того бідолахи заважає йому спати, скаржився він дружині. І, мовляв, зрештою, вже й не знаєш, чого тобі хочеться, щоб той апарат і далі працював, або щоб спинився. Спинився, так би мовити, намертво. Коли Ерісон увійшла, телевізор у палаті був увімкнений. Містер Старет сидів у ліжку з виносним пультом у руці. Щойно закінчилася програма «Сьогодні», і він ще не надумав, чи дивитися мультик, що мав бути далі, чи вимкнути телевізор. Тоді він знову лишився сам на сам із штучними легенями Джонні. «А я вже майже втратив надію діждатися вас сьогодні», сказав містер Старет, без особливого захвату, дивлячись на свій сніданок на підносі. Апельсиновий сік йогурт і пшеничні пластівці. От чого справді жадала його душа, то це двійка начинених холестерином яєць, засмажених на свіженькому вершковому маслі, з п'ятьмани надто хрусткими скибочками бекону збоку, А власне саме тієї їжі, що найперше завдяки їй він і опинився тут, у лікарняній палаті. Та це тільки якщо вірити його лікареві, людині з курячим мозком. На силу добралася, коротко пояснила Елісон. Це вже сьомий пацієнт сьогодні казав їй, що майже втратив надію її дочекатися. І ця фраза почала набридати. Елісон була добра дівчина, але цього ранку почувала себе геть загнаною. «О, пробачте!» – сумирно мовив містер Старет. «На дорогах дуже слизько, еге? Ага". «Та вже ж!» – відказала Елісон трохи відтаючи. Якби не чоловікові колеса, то й не втрапила б сьогодні на роботу. Містер Старет натиснув кнопку, піднімаючи узголів'я ліжка, щоб зручніше було снідати. Електричний мотор, що приводив ліжко в рух, був маленький, але гучний, та й звук телевізора перевищував звичайний. Містер Старет не дочував, а пацієнт на другому ліжку розказував він дружині, ніколи не нарікав на надмірну гучність і ніколи не просив подивитися, що там показують по інших програмах. Містер Старет, звісно, розумів, що ці його жарти не вельми доброго смаку. Та коли ти, переживши інфаркт, не дієш у палаті інтенсивної терапії, разом з такою от людиноподібною рослиною, то трохи чорного гумору просто потрібно, щоб не схибнутися. Ставлячи перед містером Старетом під нос, Елісон трохи підвищила голос, щоб його було чути за дзвищанням мотора і гомоном телевізора, і докінчила свою розповідь. «Машини буксують по всій Стейт-стріт, із цього і з того боку узвища». Тим часом на другому ліжку Джонні Сміт тихо промовив. «Усе на дев'ятнадцять. Пан чи пропав? Моїй дівчині недобре». «А знаєте, йогурт сьогодні начебто непоганий», сказав містер Старетт. Він терпіти не міг йогурту, але ще дужче не хотів залишатися сам і, як міг, відтягував цю хвилину. Залишаючись на самоті, він тільки те й робив, що рахував свій пульс. З легеньким таким присмаком лісового горіха і... «Ви нічого не чули?» – раптом запитала Елісон, розгублено озираючись довкола. Містер Старет відпустив кнопку з боку ліжка, і дзижчання мотора змовкло на екрані телевізора, Елмер Фат пальнув у Бахсабані і промазав. «Ні, тільки телевізор», – відказав містер Старет. «А що я мав чути?» «Та ні, нічого, мабуть, то просто вітер за вікном». Елісон відчула, як від напруження в неї починає боліти голова. Того ранку стільки було роботи, а обслуги не вистачало, і потерла пальцями скроні, мов би хотіла вигнати біль, поки він не вгніздився там міцніш. Ідучи до дверей, вона на мить спинилася і поглянула на друге ліжко. Якийсь він сьогодні ніби не такий, ніби трохи повернувся чи що? Та ні, не може бути. Елісон вийшла з палати і подалася далі коридором, штовхаючи перед себе візок зі сніданками. Ранок, як вона й передбачала, видався жахливий. Усе йшло шкереберть, і вже над полудень у скронях їй аж гупало від болю і вона, звісно, геть забула про все, що їй почулося, чи здалося того ранку в 619-й палаті. Та в наступні дні Елісон дедалі частіше ловила себе на тому, що поглядає на сміта, і коли настав березень, вона вже майже не сумнівалася, що він трішечки випростався, ледь змінив положення, яке лікарі називали утробним. Не дуже помітно, ледь-ледь. Вона ще подумала було сказати про це комусь, та так і не сказала. Зрештою, хто вона така? Всього-навсього санітарка, трохи більше, ніж кухонна обслуга. Справді, не її-то діло. Це сон, майнув у нього здогад. Він був десь у темному похмурому місці, наче в якомусь переході. Стеля така висока, що й не видно, ховалася в сутіні. Стіни вилискували воронованою сталлю, і ніби розходились до гори. Він був сам, але ген здалеку до нього долинав чийсь голос. Він знав цей голос і вже чув ці слова. Десь то і колись то. Цей голос злякав його. Він жалісно стогнав і замовкав. Бився луною між хромованих сталевих стін, наче птах у пасті, що запам'ятався з дитинства. Той птах залетів у батьків сарайчик з інструментом і не знав, як звідти видобутись. Панічно кидався з боку в бік, розпачливо і тривожно кричав, бився об стіни, аж поки впав мертвий. І оцей голос звучав так само приречено, як той пташиний крик з далекого минулого. Йому не судилось вибратися звідси. «Усе своє життя чогось прагнеш і з шкури пнешся», – жалівся примарний голос. «Хочеш, як краще? А твоє чадо приходить додому з патлами до гузна і каже…» що президент Сполучених Штатів – свиня. «Свиня! Ні, хай йому чорт, я просто не!» «Стережись!» – хотів закричати він. Хотів попередити той голос, але не міг розтулити рота. «Стерегтися чого?» – він не знав. Навіть не знав до ладу, хто він такий. Хоча й невиразно пригадував, що колись був чи то викладачем, чи то проповідником. «Ісусе!» – вириснув далекий голос. Розгублений, приречений, передсмертний голос, і... Потім запала тиша. Завмирала вдалині луна. Згодом через деякий час той голос мав озватися знову. І ось через деякий час він не знав, скільки минуло, бо час не мав там значення чи міри. Він почав навпомицьки вибиратися з того переходу, гукаючи у відповідь. А може гукаючи тільки подумки? і ніби сподіваючись, що він і власник голосу разом знайдуть вихід звідти, чи може тільки бажаючи втішити і дістати якусь втіху натомість. Та голос усе віддалявся і віддалявся, що мить глухішав, тихішав, аж ген-ген, і зрештою став луною луни. А тоді й зовсім завмер. Тепер він залишився сам один у тому безлюдному і похмурому царстві Сутіні. Він посувався вперед, і йому починало здаватися, що все це не привиддя, не міраж, не сон, принаймні не щось звичайне. Скидалося на те, що він опинився на фатальній межі, в переході між світом живих і світом мертвих, але до котрого з них він простує. До нього почали повертатися образи, тривожні образи, наче примари, що пристали до нього по дорозі. Обступили з боків, зпереду, ззаду, оточили моторошним кільцем. Тричі обплелися навколо, сповнюючи його очі побожним жахом. То оце так воно буває. Він майже бачив їх, усі ті безплотні голоси чистилища. Було там і колесо, що невпинно оберталося серед темряви, колесо фортуни, червоне і чорне, життя і смерть. Ось його оберти сповільнилися. А на що ж він поставив? Він ніяк не міг пригадати, хоч пригадати мусив до конча, бо ставкою було саме його життя. Сюди чи туди? Або те, або те. Його дівчині було недобре, він мав відвести її додому. Трохи згодом у переході стало начебто світліше. Спершу він подумав, що то тільки гра його уяви, щось ніби сон у сні, якщо таке можливе. Та минув ще якийсь час, і світло стало надто ясне, щоб вважати його привиддям. Та й усе, що відбувалося з ним у тому переході, де далі менше скидалося на сон. Стіни розсунулись, і тепер він ледве бачив їх, а глуха сутінь змінилася туманним сірим серпанком, схожим на присмирк теплого і хмарного березневого надвечір'я. І йому почало здаватися, що він уже й не в переході, а в кімнаті. Майже в кімнаті, відокремлений від неї тільки тонесенькою плівкою, подібною до плаценти, немов дитина, що ось-ось має народитись. Тепер він чув інші голоси, не просто відлуння, а справжні голоси, монотонні і глухі, наче то говорили давно забутими мовами якісь безименні боги. Поступово ці голоси ставали виразніші, і зрештою він майже почав розуміти, що вони кажуть. Час від часу він розплющував очі, чи то йому тільки здавалося, і справді бачив власників тих голосів. Світлі, осяйні, розпливчасті постаті, що спершу не мали облич, і то рухалися по кімнаті, то схилялись над ним. Йому й на думку не спадало озватися до них, принаймні на початку. Він припускав, що цілком міг опинитись у загробному світі, і що ті осяйні постаті належать ангелам. З часом і обличчя, як перед тим, голоси ставали виразніші. Одного разу він побачив матір. Нахилившись, вона потрапила в поле його зору і громовим голосом промовила просто в його задерте обличчя якусь страшенну нісенітницю. Іншим разом у кімнаті був його батько. Дейв Пелсон із школи. Медична сестра, яку він уже впізнавав. Її звали чи то Мері, чи то Марі. Обличчя і голоси то наближались, то віддалялися, зливаючись докупи. Потім у свідомість закралося щось нове. Відчуття, що він сам якось змінився. Це відчуття йому не подобалось. Воно викликало недовіру. Йому здавалося, що будь-яка переміна не віщує нічого доброго. Що вона може спричинитися тільки до смутку і лихоліття. Він поринув у темряву, маючи все а тепер відчував, що виходить з неї без нічого, хіба лише з якоюсь прихованою дивною відмінністю. Його сон доходив кінця. Сон чи що там то було. Воно доходило кінця. Кімната стала тепер цілком реальна, цілком досяжна. І голоси, і обличчя. Він уже збирався війти в цю кімнату. Та раптом йому здалося, що насправді він хоче зовсім іншого. Повернути і утекти назад. У той темний перехід утекти назавжди. Нічого доброго там не було, тільки темрява. Але краще вже темрява, ніж оце нове відчуття смутку і неминучої втрати. Він обернувся назад. А то ж, так і є. Там, де стіни кімнати набували кольору воронованої сталі, в кутку біч одного із стільців кімната непомітно для рухливих осяйних постатей перетворювалася на перехід, що вів, як він тепер здогадувався, просто у вічність, туди, куди канув отой другий голос голос водія таксі. Саме так тепер він усе пригадав поїздку в таксі, водія, який жалівся на сина, що той відпустив довгі патли, що назвав Ніксона свинею, потім світло фар, що виринули за пагорба, по дві фари з обох боків білої осьованої лінії. Зіткнення. Ніякого болю, тільки свідомість того, що він ударився ногами в лічильник і збив його з кронштейна. Потім холодна твань. А далі той темний перехід і тепер оце. Вибирай. Прошепотіло щось усередині. Вибирай, а то вони самі зроблять за тебе вибір, і силоміць виймуть тебе звідси, хоч би що йде де воно було. Як ото лікарі виймають дитину з материної утроби за допомогою кесарового розтину. А потім перед ним постало обличчя Сейри. Вона, певно, була десь поблизу, хоч її обличчя не ясніло серед тих інших, що схилялися над ним. Вона мала бути десь поблизу, стривожена і перелякана. Адже тепер вона майже належала йому. Він відчував це, він збирався просити її стати його дружиною. Його знов опосіло те відчуття неспокою, сильніше, ніж будь-коли. І цього разу воно пов'язувалось із Сейрою. Але бажання бути з нею переважило, і він прийняв рішення. Він повернувся спиною до того темного кутка, а коли згодом поглянув туди через плече, перехід зник, і обіч стільця була тільки гладенька біла стіна кімнати, в якій він лежав. Трохи згодом він почав розуміти, що то за кімната. Ну, звісно ж, то була палата в лікарні а темний перехід лишився в пам'яті далеким, невиразним спогадом, хоча і ніколи не забувся зовсім. Та куди важливішим і нагальнішим було інше. Те, що він, Джон Сміт, що в нього є дівчина, яку звуть Сейра Брекнел, і що він попав у жахливу автомобільну катастрофу. Він здогадувався, як неймовірно йому пощастило, що він зостався живий, і лишалося тільки сподіватися, що руки, ноги та все інше в нього ціле і здорове. Але жить він, мабуть, у Клівзмілській міській лікарні, чи ще, певніше, в Східному медичному центрі штату Мен. Самопочуття підказувало йому, що він тут уже не перший день. Мабуть, пролежав непритомний десь із тиждень або і півтора. Отож, час уже повертатися до життя. Час уже повертатися до життя. Саме ця думка була в свідомості Джонні, коли все знов набрало чітких обрисів. Стало на свої місця, і він розплющив очі. Було 17 травня 1975 року. Містера Старета давно уже виписали додому з настановою щодня проходити дві милі пішки і уникати їжі багатої на холестерин, яку він так полюбляв. Тепер у другому кінці палати лежав старий, що з останніх сил відбував п'ятнадцятий раунд двобою з чемпіоном у великій вазі – раковою пухлиною. Він саме спав після уколу Морфію. До палати ніхто не заходив. Було чверть на четверту дня. Екран вимкненого телевізора тьмяно відсвічував зеленим. «А ось і я!» – хрипко промовив Джонні, ні до кого не звертаючись. Його вразило який кволий у нього голос у палаті не було календаря, і він не міг знати, що пролежав непритомний чотири з половиною роки.